Eva Russ. Varmt välkommen ska du vara. En dag som denna när vi då igår fick reda på att vi ska läggas ner vår skift. Men jag kommer vara här varenda dag och jobba med att coacha dig eller att vi coachar varandra tillsammans. Idag är det fritt att ringa in. Kanske även ni liksom jag behöver prata om det här nedläggningsbeslutet. Men vi kan prata om helt andra saker också eftersom det är psykisk ohälsa och relationer som är mitt favoritämne egentligen och numret in till mig här på Radio 1 i studion är som vanligt 0200 11 12 13 och du kan vara anonym men jag tänkte då hålla mig till mitt schema som det heter eftersom jag alltid har den här signaturen när det är så kallad friåkning här i mitt relationsprogram Ögonöppnaren Mee Eva Rus. Mm, ögonöppnaren det är en en liten stunds vetenskaplig kort fördjupning jag gör ju mitt bästa här för att sprida vetenskaplig kunskap om en i kort format eh, en dag som denna tycker jag att det är viktigt att prata om vinnarskallar eh, jag har jobbat med vinnarskallar, jag har tränat vinnarskallar, jag har lärt mig väldigt mycket av vinnarskallar och eh, både i vetenskap sammanhang och i empirisk erfarenhet så är det de här sakerna som är jätteviktiga att lägga på minnet. Att vinnarskallar ser möjligheter i motstånd. De ger inte upp utan de blir stimulerade av motståndet. Och en vinnares träningsmetod är att inte låta andra sätta punkt –för det som han eller hon håller på med. Utan att det är personen själv, alltså skallen själv– –som bestämmer när och var punkten ska sättas– –för ens projekt och för ens livsstilsförändringar. En vinnare ser hot som utmaningar– –och upplever då glädjen av att komma närmare det man önskar och vill– Och en vinnare har också insett i att det är bra att ha insikt om eventuellt tidigare misslyckanden eller misstag eftersom det betyder växande hälsa. Man vågar titta bakåt för att kunna använda sig av det för att kunna titta framåt. Och en vinnare har alltid attityden inställd mot att det är aldrig för sent att lösa upp ett problem. Och att det är aldrig för sent- att bryta ett gammalt tankemönster- eftersom du, precis som jag och andra vinnarskallar- kan ändra på det nästan på samma sätt- som du ändrar en dålig vana. En vinnare övar, övar, övar. En vinnare är, jobbar med sin uthållighet- och inser att rum byggdes inte på en dag- så tro inte på- Att alla så kallade vinnarskallar som du hör talas om eller ser på tv eller hör på radio har föds till vinnare. Det är ingen som föds med en guldsked. Det är ingen som föds med en vinnarskalle. Utan det handlar väldigt mycket om att säga när det är ruskväder där ute Jajamensan, vad härligt att det är ruskväder. Då får jag äntligen chansen till att träna extra mycket. De som inte tillhör eller vill bli vinnarskallar- de ägnar sig åt något helt annat- nämligen ruskvädersskolk. Och ruskvädersskolk- gör inte någon till en vinnarskalle. Utan ruskvädersskolkarna- de drar upp rullgardinen- tittar ut och säger- Usch, vilket dåligt väder idag, vilket rusk väder är det är där ute. Nej, då skjuter jag upp mina åtaganden till, åtaganden till morgondagen. På det sättet tränar man sig på att bli en förlorare. För det finns en väldig massa möjligheter i motståndet. Och det skulle jag vilja säga sammanfattningsvis är en av de viktigaste aspekterna om jag sammanfattar alla vinnare jag har träffat. Jag har träffat och jobbat med Gunde Svan. Jag har träffat Anders Mischanäck. Jag har träffat Per Jonsson, båda världsmästare Speedway. Jag har träffat otroligt många vinnarskallar som antingen har blivit det på egen hand eller som också har jobbat oerhört hårt med sig själva. En vinnarskallare som jag tycker är fantastisk, det är Simerskan Theres Alshammar, som är ju den som på något vis alltid kommer upp på Igen. Nu ligger hon i hårdträning igen efter att ha en liten pojke för några månader sedan och jag glömmer aldrig när jag tittade på Tres Alshammar 2004, vi pratar nio år sedan, när hon, det var ju OS i Aten då, när hon intervjuades efter ett simlopp i Aten, det handlade om ett 50 meters lopp i fjärilsim Och 2004 så gick då sommar-OS, alltså olympiska spelen av, eh, i Aten då. Och Tessan som hon kallas då Alshammar hade kommit enligt den här rapporten på SVT bara på fjärde plats. Alltså hon blev medaljlös. Och då började den här SVT-reporten att försöka pracka på Tessan Alshammar en misslyckande, en förlorarstämpel. Och han började så här. Men nu är du väl allt bra besviken, Theres. Tycker inte du att detta var ett stort misslyckande? Och så langar över mikrofonen till Teres Alsammar. Nej, det tycker jag inte. Nej, jag är inte besviken, blev hennes svar. Jo, men, säger reporten Theres, nog är detta ändå en missräkning för dig. Igen, sa han, och han syftade då på något tidigare resultat under absoluta toppnivån. Men inget av alla dessa försök, och det var ganska många i det försök som den här SVT-reporten försökte pracka på henne en stämpel, Det bet inte på Tessan. Det var alltså omöjligt för reporten att få Tessan Alshammar att tillstå att hon kände sig som en förlorare. Trots att hon säkert var besviken över att inte kommit ett eller kommit på medaljplats. Och vad jag såg när jag såg det här i tv-rutan, det var en tjej som sträckte på sig som var lugn och log, då hon svarade nej, nej, nej, om och om igen. Nej, jag är inte alls besviken. Jag tycker jag har gjort ett jättebra lopp. Och den här reporten eh, kunde inte släppa ämnet. Säkert var den här reporten ganska besviken över att hans sanning inte bekräftades. Utan han tyckte väl att Tessan absolut måste stanna kvar- Han försökte propsa på det och medverka i de direktsända studiosamtalen från Antén samma kväll. Han hade tydligen tänkt sig att de skulle fortsätta och älta hennes fjärde plats i OS. Men nej, Tessan Alsammar var mentalt stark. Hon hade tränat sig på till att bli en vinnarskalle. Så hon svarade fortfarande med ett leende till den här reporten. Nej tack, jag ska gå ut på stan med min mamma och fira segen. Därmed visade hon vem det var som var den verkliga vinnaren. Och vi tittare kunde faktiskt då som såg det här tydligt se vem som i den massmediala matchen var en typisk förlorare. Och det sades faktiskt då att Etessan Alsamar före det OSS 2004 hade arbetat väldigt hårt med sin mentala attityd. Attityd. och utan att jag, jag har aldrig träffat henne jag har bara sett henne simma bredvid mig i Stalsbadet så tycker jag i alla fall att hennes attityd verkligen exemplifierar den jag i bästa mening kallar vinnarattityden. Och det har jag mött och det tänker jag i alla fall att fortsätta vara. Jag tycker att de som har fattat beslutet att vi ska läggas ner är de stora förlorarna för de går miste om en väldigt bra radiokanal Vi är ett väldigt bra vinnarlag och det kommer ingen någonsin att ta ifrån oss därmed sätter jag slut på dagens ögonöppnare om vinnarskalla, det är så fritt att ringa in, numret in till mig Eva Russ här i studion på Radio 1 är 020 11 12 13 det är direktsändning och nu ska jag prata med den första inringaren hallå, vem finns på tråden? hallå? –Hallå, ja. –Hej, är det Marcus? –Ja, det är Markus. –Hej, välkommen till Radio tack så mycket. Ja, det är ju det här om att ni ska lägga... det drabbade ju mm. mig igår. –Ja. –Starkare än jag hade räknat med faktiskt. Mm. –Nästan som att... Ja, –Bler jag med en vän känns det nästan som, eftersom jag lyssnar på er igen. Så –Varje gång man går ut med hunden så lyssnar man i, i telefonen och hemma. –Sitter jag vid datorn och jobbar och då lyssnar man också. Mm. Så det, Det blir nästan som en riktig förlust. Och det, det tog mig hårdare än jag hade trott faktiskt. Mm. Vet du, jag, jag, jag har nog tänkt den tanken ganska mycket därför att vi... Eftersom vi var och är fortfarande då, vi har inte lagt ner ändå, ett, ett sådant unikt sätt, ett nytt sätt, ett helt nytt sätt, barnbrytande sätt att jobba på, där vi har direkt kontakt med er åhörare eller lyssnare, så har ju vi blivit en vän, eller vi har blivit vänner med varandra. Så att det här är en separationskris som inte bara, jag menar jag är också ganska ledsen men som även jag hör dig och många som lyssnar nu känner av att det Det, man har inte samma närhet och tillgång när man lyssnar på de statliga radiokunalerna. Nej, nej. nej, det är absolut. Det, det känns mycket mer uppstyrt. Ja. Den som helst får inte komma fram. Nej. Eller ingen friåkning eller någonting sånt där. Så, nej. Ja, det, har, har du lyssnat så. länge på oss, Marcus, eller? Mm. Ja, precis sen, startade, sen ja. vi startade. Sen vi startade, ja. Dagen. Oj då. Mm. Ja, nej, det, var, det kom ju som en chock för mig också. Jag hade ingen aning om detta, utan för, nyss hyllades vi som de stora vinnarna här på MTG och ja. sen så ska vi få sparken allihopa till julafton. Nej, det, är det, det är väldigt konstigt. Jag har varit med om nedläggningar av företagsnedläggningar genom åren. Säkert en fem stycken sådana, alltså räknat under hela min livstid. Och då, mm. Men då har det varit det att... Det har gått dåligt, förstår du, att, att ja. man har gjort något, inte jag har gjort något fel, men att ledningen har gjort något fel och så vidare. Men här har vi ju inte gjort det, här har vi blivit vinnare hela tiden och fått mer och mer mm. lyssnare. Så det är lite, lite bakknasigt bak, ja. bak, bak på något sätt. Liksom. Ja, det stämmer ju inte direkt överens med att man hör i pauserna årets radiostation Nä. och vi är ju <gör> det <årets> <gör> vi kommer ju vara det till nästa radiogarden när vi inte finns med ja. men, men vi får bearbeta det här kollektivt vi får prata om det och ju mer vi pratar om sorgen desto lättare kommer det att bli och vi får hitta på saker här i radio så vad vi kan göra mm. när radiet har lagts ner det är väl min uppgift tänker jag som terapeut att hjälpa till med det Ja. sen tänker jag på det här med vinnarskall också, det är mm. en process för att Absolut. så var man helt nedslagen och idag börjar jag istället tänker på hur ska vi göra för att Ex ändra det här. Exakt. Eh, till exempel om ni kunde sända vidare på webben och i appen bara och strunta i den där konstruktionsavgiften. Mm, mm. Jag tror att jag har börjat, sätt. jag var också ganska nedslagen igår alltså, men, men, mm. men nu känner jag också det då att, att de kan inte ta från mig eller mina kollegor här våra vinnarskallar, utan vi hade inte Nej. vunnit om inte vi hade varit bra var en individuellt och en ihop som lag. Va? Vi, alla så spelarna har varit lika viktiga här så att säga. Absolut. Och det är viktigt, så det kan ingen ta ifrån oss, utan det blir en stor förlust för de som har fattat beslutet, tycker jag. Så är det. Och så många lyssnare som tycker att ni är så bra också, som inte har hört någon liknande radiostation ja. Jag tror det ju nästa steg. ja Nu blir det om för Det var ju det vi har trott hela tiden, men det skjuts skjuter sig upp, tror jag. Men nu, mm. du ska tacka Markus men fortsätt mm. gärna lyssna då. Vi ska ta en ja, liten paus nu. Tack för att du lyssnar och tack för att du berättar hur du känner dig. Ja, jag jag tack, känner med dig verkligen. Tack snälla. Hej då. Hejdå. Hej. hej. Hörrni, det är dags för en liten paus, för det slutar vi inte med här på radiet. Vi hörs efter pausen. Det är fritt för dig att ringa in. och Du kanske vill göra som Marcus tala om nedläggningen. Vi kan tillsammans prata om den här kollektiva sorgen, tycker jag. 02011 Eva Musik. Det är jag det och jag öppnar upp nu för friåkning här på radiet. Jag ska prata med Olle först. Ni är många så ringer. Lägg inte på ni andra. Hallå Olle. Ja, hej Hej, välkommen. Ja, du, först och främst så vill jag fråga, har inte MTG andra verksamheter också? Och någon annan radiostation? Det är en fråga. Ja, jag känner ju inte till det. Utan de radiostationerna som finns här uppe är väl Riks-FM. Alltså morgonkanalen med Adam allsing och Marjolio och Britta. Och sen är det Lugna favoriter med Niklas Waglund och Maria. Och sen är det Bandit Rock. Och sen ja. är det någon med Benny jag kommer inte ihåg vad den heter. Så att, jag vet inte. Det, det verkar inte finnas. Men man skulle kanske hoppas att kanske någon annan... Eh, Intressant döka upp, men jag har ingen aning faktiskt ja jag tänkte, alltså mm. kan du lägga ner en annan verksamhet. Mm, mm. <laughs> Plus, man får tänka på det. Hur många människor har inte du hjälpt? Alltså, som mm. Och du vill att du av sig allting och inte har gjort mm. det. Här? Jo, Nej, jag tror eh. att, att alla vi har gjort nytta på Radio Men jag tror när det gäller psykiska hälsan eller ohälsan hoppas jag verkligen jag ha gjort en insats för den breda allmänheten. Det, ja. det är men, hör jag, eh, jag många tänkte... säga. Och dig också, tack för det. ja, ja Jag tänkte berätta om mm. vinnarskallar. Ja för 12 år sedan så var jag ute och gick i Stockholm mm. och av någon anledning så satt jag mig bredvid en A-lagare mm. som inte hade bostad och jag vet inte vad, så vi började prata mm. och så sa han att livet är slut att det här är det sista jag tar och sen så ska jag somna in mm. han ville jag, ta livet av sig alltså ja, mm. jag, vad var din dröm när du var yngre mm. jag har ett eget företag Okej, okay, så. Ja. Då ska du och jag gå och checka lite middag. Så jag bjöd dem på middag. Mm. På en restaurang. Och han var en helt okänd person till dig kan man säga. Han kände inte mig. Ja. Och sen tänkte jag, jag, ska göra se, han får göra precis vad han vill med en liten slant. Så jag sa här, här har du 500 spel. Ta det här och supa upp det. Eller förvalta de här vel. Nu träffade jag honom för ett och ett halvt år. Och jag känner inte igen han välklädd, kommer att med sig. Känner igen mig? 500 kronor allt det de väl. Ja, så jag var nu? Jag äger i Östergötland en av de bästa plastfabrikerna som gör kaffekoppar, koppar, plastsked och allting. Mm. Otroligt. Han hade, köpt, han hade köpt upp ett konkursbolag. Ja. Men om man hade varit tvungen att lägga lite mer pengar eller inte, men den 500 var började. Att, att någon trodde på honom och att någon påminnde honom om hans ta in, inneboende talang låter det väl som att du hjälpte honom med och då det var fint av dig, jag, jag, vad jag fantastiskt Han var nog en vinnarskalle. Har du inte pratat med honom sen då? Du skulle kunna söka upp honom eller hälsa på honom jo, eller? Ja, nu, nu har vi telefonkontakt ja. och mejlkontakt och allting och det går bra för honom och många anställda Men eh, sen jag själv faktiskt det låter som skryt. Mm. Eh, kanske också var en vinnarskalle 1973 Ja Då gick jag i skolan och var då arbetslös mm. och jag frågade min rektor om jag fick låna blåstensilsapparater. Jag vet inte om du vet vad blåstensilsapparater är. Nej, nej, det vet jag inte. Berätta. Nej, det var, på min, man, det var som en kalkulator om man säger sånt men med blå text och så luktar det tessprit. Mm. <laughs> och då frågade min rektor vad ska ha för det, för det var vinter då jag gick i skolan jag man fick ingen sommarjobb när man är juljobb, rätte jag faktiskt inte mm. sommarjobb utan juljobb. Mm. Då sa jag till honom så här att jag tänkte faktiskt gå julkomt och hyra ut mig som julkomter till privatfamiljer. Ja. Och hans kaka på huvudet säger jag, du är ju dum i huvudet, sa Jag visst får du låna blåstensvissapparaten. Jag tror att det är många som eh, vet vad eh, sidor är också som lyssnar. Men på ett villkor, så mm. Först och främst ska jag tala om för att det. är inte en jäkla sån uttryck i serien till mig. Ska, man ska inte svära inför det i det, gäller, men... Nu måste jag göra det. Det är inte en jäkel som vill ha en jultom till en privat familj på julafton. Det är pappa, morfar och farfar och de som går. Du är helt om huvudet. Mm. Du får låna det här på ett villkor sa han. Ja, Vad då sa jag? Ja. ja, att du besöker mig på julafton först. Okej. Okay, ja. Och då säger jag åt honom, så här, men herregud, så här, nu har du ju sagt emot dig själv, räkan sa jag då. Som det hette mm. räkan, hette mm. räkan vid den tiden. Du är min första kund. Ja, ja, lycka till sa Och det var ju tidningar, jag skrev negativt om mig och så vidare. Men nu har jag då, det är ju säsongsbetonat, mm. men jag har ett av Sveriges ledande företag inom eh, uttrydning av jultomter både till Själv Nu, Olle, du har det nu alltså, ja. Ja, jag har det. Jag har haft det sedan 1973. Vad heter det då? R Rent Santa, eller nej? <laughs> uh, ja, det heter Berums Event på Tormte Central. Uh -huh. Men uh, jag, jag vill ju inte göra reklam, gratis reklam, mm, mm, mm. Men... så du hyr ut hur många tomtar hyr ut då i, på, en, på en säsong, den det korta säsongen här, som att det är? för tiden så jobbar ju alla som franchise Mm. Och jag vet inte hur mycket franschhetstagarna har, men jag själv jobbar inom Stockholm och har 6-7 mm. stycken tomtar som, ja. som kommer. Men hur går det till? Alltså, eh, ja, de hur hämtar de till. julklapparna som de ska ja, dela nej, ut? Nej, ja, de ringer in, någon dag innan och kommer överens och sådär till kunden. Mm. Man, man kan ju gå in och jag ser, hemsidan heter jultomterna.se nu blir det gratis reklam med brus. Mm. Ja ja men det är ja jultomterna.se oh. ja okej. Okay. Ja oh. oh, den är enkel för jag har gjort den själv och jag, mm. jag är väl inte jag är lite ordblind så jag är inte är oh, ja. jäkeligt på det där, och formulera men den säger vad man ska säga Okej okay, vad roligt. Det där jag har oh. tänkt på ibland för mina två pojkar jag har ju tre barn och mina två pojkar har ju då nu bor de inte hemma längre men när de var halvstora eller halvvuxna så blev de tillfrågade en massa grannar som hade riktigt småbarn. Att de skulle då få vara jultomtar och det tyckte mina två söner var ganska skoj. Men sen nu är de är över 20 båda två så har de ingen lust med det längre. Och Jag märker att mina grannar just inför jultider får lite problem med det där. Va? Att hur ska de lura sina småbarn med jultomten? att jultomten att att verkligen finns på riktigt. Ja, det, med, det är ju för barnens skull. Man vet väl också... Att ja, jag tror barnen också tror vet, men det, är... men det är roligt att det kommer. Men det roligaste med det här är att de frågar mamma och pappa, vem var jultomten? Vi har ingen aning. Nej, då blir det ännu roligare, va? Jag kan säga att jag firade jul i Florida för två år sedan och då säger mitt lilla barnvård som är firar nu att jultomten bor i Miami sen. Nej, men bor han inte vid Norden? Nej, han bor i Miami ja. Sam förknippar det med olika. det. Och där men, kom ja, hans där. pappa utklädd till jultomte ifrån en balkong på 16-våningen :e i lägenheten. Vi stod där och hittade på och såg släden i himlen och så vidare. Så att... ja. Ja. Jo, då, nej, men, så att jag själv kanske räknar med lite både inom äktenskapet och, mm. och, och vad heter det, med det jag håller på med. Mm. Och även på sommaren är det ett mm. annat ja. som vinnarskalle men ja. jag brukar säga det till folk som har du en idé mm. eh, nämn inte idén till folk för det är om och men och hit och dit ja. och jaha, och så skippar man den där, där idén för man tycker jaha, det var så mycket problem och sånt mm. och sen något år efteråt så träffar man de där personerna som sa om, om en... Ja, och, i, och sen tog och de Norrparmidén istället. Det och det jag, med mm. istället ja. jag har varit med så. om sånt själv så man ska se upp med det. Tack ska du ha, Ola. Tack ja, för dina uppmuntrande äh, ord och tack för dina att, berättelser. Jag äh, ser inte problemen nu, att det ska läggas ner, mm. utan se möjligheterna. Plus till slut. Jag ska bara ta, jag ska ha till så mycket mer. Att det finns någon riktigt duktig miljonär som lyssnar på det så sponsrar Radio 1 eller köper Radio 1, eller gör vad som, vad som helst. Bara får vara kvar. Mm, vi får väl se vad som händer. Det är långt till jul får vi väl ja, tänka i alla fall. Okay. Tack så länge Oli. Vi kommer att fortsätta ja, hålla kontakten. Tack tillsammans. Hej. hej. Hörrni, eh, det är Kerstin Ingvar, Samir och Henrik. Ni får lov att vänta för nu ser jag på klockan att jag måste ta ta en liten nyhetsuppdatering. Hoppas ni kan vänta och då kommer jag prata med, nu ska vi se här, Kerstin tror jag väntat längst och sen Ingvar. Eh, nu tar vi en nyhetsuppdatering och lite annat. Jag heter Eva Rus. Eh, det är direkt sänd Relationsradio. Det är fritt att ringa in och numret inte till studion här på Radio är 0200 11 12 13. Radio 1, Eva Russ. Varmt välkommen tillbaka ska det vara. Det är friåkning och jag heter Eva Rus. Nu ska jag prata med flera av er som har väntat. Kerstin, ska vi se om du är kvar. Är du kvar Kerstin? Ja, jag är kvar. Hej, välkommen. Tack för att du väntade. Ja, hej Kerstin. Bodin heter jag. Ja. Och jag hörde här att ni skulle lägga ner programmet och det är ju rena vansinnet för att eh, mot bättre sällskap och man har lärt sig massor och jag... Intresserad av psykologi, så att lyssna på dig och allt det här. Jag tycker jag har varit underbart. Alltså. Vad roligt att höra. Jag tror att många tycker så utan ja. att skrita. Det vill jag inte göra. Men jag, tror alla, det faktiskt. jag tycker ja. alla är bra. och jag säger Innan ni börjar med det här, så Robert Aschberg, det var min stora idol. Jag, jag lyssnar alltid på honom. Och får man ett problem, då säger man bara så här. Jaha, då får man väl kontakta Ashberg då mm. Och då löser det sig på en gång. Ja, att det är, och de här som klagar på att vissa svär och det jag tror, tycker inte alls att det är något märkvärdigt för att, herregud folk svär säkert in i lägenheterna själva, när mm. de, klagar, de klagar hela tiden och bara klagar och klagar ja. Så det här är, tycker jag är jättebra att lyssna på det här programmet. Ja, nej men vi är ju väldigt nedslagna, eller nedslagna, vi är ju förvånade eftersom vi har uppfattat att vi har varit omtyckta bland lyssnarna så att Ja, men det är det, med det som man hittar på det här att lägga ner programmet då? Ja, det är ju alltså ledningen, ledningsgruppen eller styrelser om man kallar det för inom NTG som har bestämt sig för det. Ja, på mm. det sättet. Och vi har ju, får ju fler och fler lyssnare för varje dag som går så att det har ju inte med det att göra utan det har med påsar pengar av olika slag som man ja. fördelar om och omfördelar. Ja, jag hoppas verkligen mm. när du pratar om det här med vin skall mm. att, att det går vägen alltså. Att det blir kvar programmet. Mm. För att mm. det, det är ett otroligt sällskap och man lär sig ju massor. Alltså. Ja, ja. Nej, ja. Vi, vi hoppas det. Man vet ju inte, allting kan ju hända. men Tack så jättemycket och fortsätt lyssna. Vi kastar inte din handduk i nämn. Utan, eh, vi kör ända, varenda dag i alla fall direkt sen fram till jul. Tack för ni åsikter tack för ni Syn. Hej idag. Hej, hej. hej. Uh, nu ska jag prata med Ingvar som har väntat en bra stund. Hallå, Ingvar. Hallå, ja. Ja. ja. Jo, har du... jo, jag har funderat också mycket på det här. Mm. Jo. Varför, varför ska man hänga upp sig på de här alla småföretagen som ska kunna ge tillbaka pengar? Alltså Ni ger ut en del pengar på det ni gör mm. och så får ni en bara väldigt lite pengar. Och det rör sig bara om 30-40 miljoner egentligen här. Mm. Jag tänker just på den gamla chefen, alltså gamla Stenberg, som, mm. som såg till att han, han skötte en, en, en tidskrift mm. som, som bara. Uh, uh, gavs ut där alltså som kostade en hel del och då frågar man honom varför ska ni ha den där? Jo jag tycker nämligen att den ger så väldigt mycket till alltså till hela koncernen och sånt alltså. Så den och gick det... back menar du att man gav ut den i alla fall? så du tänker? Ja just det. Mm. De gav ut den fasen bara gav minus alltså i, i frågan om pengar alltså mm. här. och det som är problemet här nu det tycker jag det är att om man ser på de andra koncernerna ta chipset eller ta Bonners alltså. Och titta på de här tidningarna som de har. Alltså titta på Svenska Dagbladet och Dagens Nyheter och annat vad du vill. Vad är det för någonting de gör nu här? Jo, de bara minskar ner hela tiden därför att de får inte in pengar alltså. Mm. De har exakt samma problem som ni har på det här va? Mm. Och nu har man alltså fått ett fantastiskt fint företag som... Två år i rad har visat att de är det bästa tänkbara alltså. Mm. Det är den plussidan på det här. Och egentligen skulle man gå väg till för exempel... Ja, till de som har pengar och försöka lyfta det här utanför koncernen och få det att drivas på ett annat ställe. Alltså här. Mm. Det är för att man har en så jättefin produkt. alltså va? Ja, för det är ju inte... Vi är bäst i Sverige liksom på att göra rad ett litet gäng här på, i två år i rad. Exakt, och rad. Ja. Så att det är inte kvaliteten det är fel på, utan det är pengarfördelningen eller omfördelningen och prioriteringen som det är fel på. Ja visst, det är mm. det som är fantastisch, dat is wel. Ja. Men jag har aldrig varit med om att man lägger ner ett vinnande lag. Har du det, nej, Ingvar? Nej, <laughs> det nej jag har inte, jag har heller inte det. är ganska unikt i världshistorien, tror jag. Ja, nej, men man här, måste sa... man, här måste man ju ta sig kragen alltså här och, och ska jag säga, lyfta ut det från den andra delen där alltså, va? Mm, mm. Det är det som är det viktiga. Ja, du har ju här. jobbat som generaldirektör inom Försvarsmakten. Du var min chef ja. en gång i tiden, så att du, ja. du vet ju också hur knepigt det är med att fatta sådana beslut, och det vet vi också om att vår ja, ledning här har haft enorm vånda men är, ja, det, det, det är ett märkligt jo, konstigt det, det, att man lägger ner ett vinnande de koncept. Företag, ja. Det är för att de har för små alltså. Mm. Här, och det kunde inte fungera alltså. Det mm. var det som var skälet. Mm. I det här fallet är ni, ju till, ni är så fantastiskt litet företag. Jag har aldrig sett något så litet företag mm. någonstans, som kan åstadkomma så fina produkter alltså va. Mm. Mm. Det, är det, som är det, fina det, det här ligger ju mycket jobb bakom. Jag kan ju säga det att jag har ju inte kunnat jobba med patienter i två års tid. För jag Nej. orkar inte det. För det här tar väldigt mycket energi. Nej, jag så jag, jag får väl börja med... jobba med att öppna min mottagning igen då nästa år. Och det har jag nog inga problem att få klämt om jag vill. Du... Va? Ja. Ja, jag märkte när du håller på med din mm. bok. Alltså, Nej, det var för samtidigt. jobbigt. Ja, det var jobbigt, det... ja. ja för det, det var för mycket. Ja. Det, det är väl det enda positiva att jag kan hjälpa människor live. Men jag hade ju gärna heller fortsatt här. För jag tycker det här var väldigt roligt faktiskt. Ja, jag tycker, mm. Jo, men jag tycker alltså att man måste försöka få tag i någonting utanför alltså. Mm. En, en donator och, tänker du på, en ekonomisk ja, exakt, donatorgivare. Alltså, som, ja. säger, som som –knyter det företaget mm. till ett annat företag. Ja. Ja. Köp, för att, köper du upp frekvensen 101,9? Ja, eh, för det. det är där man släpper och inte betalar ja. för länge. Ja. Usch, jag lämnar inte från er den här nu. Ja. Det är ju det som är felet. Alltså, mm. här. Jag hörde på de, diskussionen igår. alltså här. Och, I Robbans program. Ja, ja. ja, visst. Förstår du. alltså. Nej, men det är ju en så liten fråga alltså, här, va? Mm. Oh, that, that ja, that. nej det är märkligt men tack, Ingvar vi håller kontakten och fortsätter att ge inte upp än. Vi ska fortsätta att lyssna på radiorna och allt vad vi kan. Jo oh ja, ända oh ja, fram och ja, påverka. Det ser det jag har ju mm. sett så lite en verkligen liten styrka nere. Ja, det har ju varit det här uppe så roligt ja. ja. Och ett bra lag också som ja. Ja. Ja, ja man man för, man upphör aldrig att förhoppas. <laughs> ja, det ska. Nej, det ska inte. Det får inte splittras nu alltså. Nej. Va? Vi får se nej. vad som händer, men vi vi håller kontakten och fortsätter att lyssna. Ingvar. Tack för dina synpunkter. Tack. Ska då, ja. Hej då, hej, hej. hej. Hörrni, nej, nu ska jag prata med eh, Samir som har väntat en bra stund. Hallå Samir, är det Samir Sabri? Nej, det är inte Samir Sabri. Det är inte Samir Sabri, vilken Samir det är det? Nej, det behöver inte säga ett efternamn, det var inte så. Jag trodde att det var ja. han som mejlade här, jag sett hans namn en stund. Det är Samir the man, the only. Det, ja, välkommen. <laughs> ja, tjena. Jag tänkte bara, fan, så kan, man, så kan jag höra att ni ska lägga ner oss, är det väl? Mm. Alltså, när ni har blivit två år i rad. Ja, ja, ja. ja, av 200 radiostationer i Sverige ungefär så har vi anses vara den bästa. Och då räknar vi med P1, P4, förstår du, alla de här statliga kanalerna också. Och ni har ju legendarer i programmet, ja. alltså, Mobban och ja. hjärt men Jag menar, bara, bara deras namn i massa folk. Ja, och vi har stadigt ökat med lyssnarantalet. Jag och... man glömmer inte det, eller... Du har ju också gjort din beskärda del i kakan också. Mm. Mm. Jo, nej, tack. Jag har jobbat, jobbat mycket för att det ska bli så bra som möjligt för... Er som lyssnar kan jag säga. Ja. Har, ni, har ni fått någon uh, anledning varför de lägger ner det? eller ni vet ingenting kanske? Ja alltså det vi vet och det kan man ju läsa i tidningar som Dagens Media och Resumé som i och för sig är lite hånfulla och fraktfulla tycker jag. Det är lite så att man märker att vissa medier passar på hånskratt åt oss va. Men vi har trots, trots allt vunnit stora radiopriser två Två år i rad och robban i år bara för en månad sen. Alltså för bästa underhållning i Sverige inom radion. Ja. Så att, men det handlar om pengar. Det handlar om pengar, omfördelning av pengar. Och att, att eh, man måste, pengarna räcker inte till. Man är tvungen att prioritera andra frekvenser inom MTG. Ja, ja, men det är inte mm. ett, ett litet program som de har ju sina grenar. De mm. sitter i... Ja, de tänkte inte bara... Ta, ä, ä, men alltså, jag tänkte bara så här att... Ä, varför kan man inte göra som... Ä, alltså, istället för att man håller på att raggas om, om man skulle vilja låta det här programmet leva att alla lägger in vad de kan. Mm. Fia, hundring, alla lyssnar. Det är ett tusen lyssnar. Mm. Kanske om man ä, lägger in det alla lägger in sin liten beskär. Du menar att du skulle egentligen ordna en slags radiogala med insamling för att se till att Radio överlever. Nej, alltså ni är ja. bara att äh, plusger eller bank, men så får ni ihop så, my så mycket pengar ni får ihop så går det till uh, mm. att kanske vi kan rädda programmet yeah. mm. ja, det, det här går ju repris ikväll också, programmet klockan åtta så vi kan väl se vad som händer om det är fler som nappar på det. Jag kan inte säga varken Bulebä kring det men jag uppskattar din kreativitet. All, alla, ge, alla kan ge vad de kan. Mm. Om de kan ge bara en tio, eller någon kan ge bara en femma. Mm. Alla, alla ger vad de kan. Alltså, mm. vad, vad, ja, eftersom vad det är. vi har upp mot ibland 100 000 lyssnare, eller 60 70 000 om dagen, så kan ja. det bli en del ja. Tänk Lägg tio på 100 000, det blir en miljon. Mm. Och de där Slutsnissarna i och Kanske ändra på sin hållning där Och börja se glada ut istället kanske mm. Vi får väl se, vi får väl se Fortsättningen kanske följer Tack så jättemycket för denna kreativa Problemlösning, det uppskattas jättemycket Samir Jag tänkte bara säga en sak till mm. där, Angående en historia där, Angående det där med vinnare Och historier ja. Jag tänkte bara när jag skulle ta körkort där ett antal år sedan, mm. åkte jag ut i en trafikskola Där och jag var väl Jag hade ju kört lite bil och sådana här grejer mm. Och så, jag, vet inte det, jag var inte sådär duktig för det, men då började min där äldre man, han var ju 56 år, så började jag köra med honom. Köpte sådana uh, tio lektioner och sådär, så kom jag dit och han var alltid sådär uh, missnöjd och sådär. Till så, så slut sa han någon dag där, men om du någonsin har en körkort, mm. då, uh, då kommer jag köka upp en kepp. Mm -hmm. Jag okay. trodde inte på dig att du var, kunde bli en bilförare alltså. nej och sen nu idag när jag både har taxilägg och eh, bilkörkortar, jag, jag undrar att du, om man lever fortfarande <skratt> vet man aldrig och, och, och låta honom äta upp den det är människor som tror misstror och tror negativt om en eller hur? det är ja, var... härligt att kunna visa att de hade fel eller hur. han var väl ingen vinnare tänkte jag nej, han, han orkar inte vara en vinnare nej, och han försöker pracka på dig i en förlorad mentalitet men det gick han bet Sanir grattis ja. till alla korten du tog efter den här negativa personens försök till inflytande vi måste ta en liten paus nu, men tack så jättemycket nej. för det samtal och fortsätt gärna och lyssna på Radio 1, förstås Selkta, hej. hej hej. Hörrni, nej, det är många som ringer. Jag ska ta era samtal vart efter, men nu måste vi ta en liten paus. Du lyssnar på Eva Rust, det är direkt sänd Relationsradio och det är friåkning. och numret är 02111213. Radio App, Eva Röst. Det är jag det och jag är psykolog och psykoterapeut som ändå kommer fortsätta till debitter än på Radio 1 dagarna före julafton. Jag kommer vara här ända fram till dess så passa på och ställa frågor inte minst när det är friåkning. Numret är 0200 213 men det verkar idag, jag kan säga att mejlen väljer in, det verkar idag som att väldigt många vill prata om den här sorgen som vi då du och jag har drabbats av nämligen det att vi som radiostation ska utplånas väldigt väldigt tråkigt. Nu ska jag prata med Urban om detta. Hallå Urban, Urban gav upp. Då ska jag prata med Karim om detta tror jag. Hallå Karim. Hej Eva. Hej, hur står det till med dig? Hej, mycket bra. Hur är det med dig då? Jo, det är väl så där kan ja. vi säga. Det är väl inte jättekul. Ja, Man går det, inte dit du... och skrattar just nu det gör jag nej, inte. Nej, det... men du är stark, men jag tycker alltså Du som är bra på det där mm. jag, du ska ge stöd till dina kollegor. Det gör jag Så också, det är, ja. Det behövs i den här tiden. Men du, jag, jag, de här som har ringt tidigare. Mm. Jag tycker folk, ja, jag är helt övertygad. För att jag gick hela tiden och väntade att det kommer någon gång. Att den här kanalen kommer att stängas. Mm. Det här att folk ska samla pengar och sånt där. Ja, men självklart. Men jag tycker det är fortfarande... Subjektivt alltså. De uh, går med känslor. Det här, ni har ett stort stöd hos folket. Mm. Men ni har ingen stöd hos politiker. Mm. Det här är politisk vilja. De vill mm. inte ha den här kanalen och fortsätta och sända. Alltså jag har aldrig, aldrig i mitt liv hört eller sett ett vinnande koncept. Som försvinner. Nej, visst, det är det som är så konstigt. Jag har aldrig heller varit med om det. Nej. Att ett vinnande, flerfaldigt vinnande koncept läggs ner. Det är det mest märkliga jag har varit med om i hela mitt liv. Jag har varit med om många märkliga saker, men det där Nej. kan inte Nej, jag känna är, igen. Eva, som sagt, det finns mm. ingen politisk vilja. Man vill inte höra vissa sanningar. Du vet, det här är väldigt bra. Fast ibland, jag lyssnar från morgon till kväll, va? Ja. Och jag är inte alltid överens Nej. med vissa åsikter. Nej. Men Jag respekterar de här åsikterna. Det är bra att de finns och det är bra att de kommer fram. Ja. Och det är så man, man, man skapar debatt. Då kan man diskutera. Och på det här viset alltså folk kan bli mer klokare. Men det verkar att idag man vill inte ha sånt folk. Man vill ha bara idioter på jorden. Mm. Tyvärr. Då kan man alltså styra dem som man vill. Mm. Det är mm. därför jag brukar säga alltså. Politiker tyvärr alltså. Det, det de lär sig för att bli politiker. Det är alltså, gör som vi säger, men gör inte som vi gör. Mm, just det. Så är det. Så är det. det, är för det här med, med, med demokrati, jag tror inte mycket på det. Idag man kan alltså hantera saker och ting på ett annat sätt som de har gjort med Radio 1 idag. Ja. Säga ja. offentligt, det går inte för att du pratar med om demokrati. Då gör man bara det här och säger att det är ekonomiska problem. Mm. Det, det går med förlust. Jag tror inte på det, Eva. Nej. Men jag önskar lycka till i framtiden och hoppas att vi på en annan lösning och att ja. ni får ni, ni får vårt stöd i alla fall tusen tack, tack för de orden Karim det är värme ska du veta, tack ska kram tack, på dig, hej då så länge, hej hej. hej hej ja, nu ska vi se här äh, Mikael, hallå jag vad sa du? ja det är du Mikael, hej Hej du, hej kul. Cool. Uh, jag hade tänkt kanske ringa vid tidigare tillfällen och ja. prata med dig om något jättetrevligt relationsproblem men nu har jag hakat på det här efter diskussionen och en grej som jag inte tycker någon tar upp är följande att uh, jag läste på mycket radio. Mm. Och jag har blivit expert på att trycka bort radioreklam. Det mm. vill inte jag höra. Man kan hoppa från musik till musik till musik och lyssna på mm. lokalradio och studentradio och allt det där. Mm. Men i ert fall, och det är väl en del av er ekonomiska försörjning, att de som gör radio jingles och allt det där mm. de betalar. Att jag lyssnar ju på er, er reklam. Jag vill inte missa det fortsatta diskussionen, så då Trycker inte jag bort det. Medan om det handlar om musik kan jag nöja mig med den här sången. Och sen så letar jag efter en annan sång. Ja, det var intressant. Det var en väldigt ja, och det så intressant här. Varför tar inte upplevelse. Ja. Det här? För att det är det som är den ekonomiska modellen kring att försörja, en station som ska vara lite självförsörjande. Det är att man, att man får inkomster. Ja. Och era radio jingle-reklam det, det, det får mer genomslag, tror jag i alla fall- För att folk trycker inte bort det. Nej, man, det. Hoppa, man hoppar inte över till något annat kanal och riskerar att missa den fortsättningarna. Missa det är en väldigt är en, viktig aspekt. Jag ska faktiskt framföra det om de ja, inte de hör, att, hör oss att, nu. Om ja, ja. man uttrycka uh, sin sorg och uh, mm. inte förstår varför en sån bra produkt kan läggas ner. Mm. Så är det här ännu en sån här fjäder i hatten. att liksom, det, Ni har en, en, en, en trogen lyssnarkrets som förmodligen får mer ut uh, av uh, vad era uh, reklam, uh, era är företag som gör det mm, mm. Och uh, tack för ett bra program. Ja, tack tacksnäller och tack för okay. din åsikt. Tack för det. Okay. det var en intressant aspekt. Hej då så länge mm. hej, hej, hej. Hej Ja, nu ska vi se här. nu ska jag prata med Lennart. Eh uh, ska se här så trycker jag på rätt knapp. Lennart. Hallå. Ja, hallå. Och jag hörde komma springande ja, där. Jag bröt dem så fort. Jag jag är lite lätt i radion här. Mm. H hur ska du överleva nedläggningen, Lennart? Jag fick beskedet igår. Ja. Och den först. då hade jag liksom... Jag rekapitulerade lite ja. i, i min eniga minneshistoria. Och jag har upplevt något liknande faktiskt Det början på 60-talet. När det bekanta och mycket populära stationen Radio Nord ja. gjorde 10. Just det. Och, eh, Det var fantastiskt alltså. Och jag gillade ju Radio Nord för det var ju något nytt som kom. Det var den som låg ute på Östersjön va? och eller ja, hur Kortschack ja, var, mm. var det som mm. drog igång den. Kortschack var det. Han hade kontor på Kammarkagatan. Mm. Jag känner han han hans med... söner han... faktiskt. Ja. ja, han hade några amerikanska kollegor va? Mm. i Sverige. Och de lyssnade på radiotjänst p det fanns ju bara ett program på den tiden på mm. radion. Kan du tänka och, det? Och då de av, drog de ner i gardinen sådär, halv elva, elva vet du. Ja. Och då ville de höra musik va? Och, och då fick de ju ta in Radiologsen börja förstå jag. Just det. Men då började de diskutera där och då kom ju Jack Kors på och började fundera på det här om man inte skulle satsa på en, en radiostation i Sverige som kommersiell då va? Och de alltså han blev ju utsatt för Arjan List. Mm. Och, och det var förjävligt. Är det 50- eller 60-talet pratar du om nu? Ja, det är början på 60-talet. Okay. Mm. Och då var jag tonåring. Va? Och han blev utsatt för arganlist och var tvungen att och, och lägga ner det där projektet. Va? Statsmyndigheten här, eller statsmakten, var ju total motståndare. De försökte mm. sabotera på alla slags vis. Va? Och de gick ut till andra länder för att kollaborera mot, mot Radio Nobel, va? Mm. Och det var ju väldigt tråkigt kapitel. Det var ju massor med människor som lyssnade på Radio Nord. Det var ju oerhört populärt. Deras medarbetare Lars Hans sen. och det var många Hur länge höll de på? Har, har du ja, det minnad Radio jag Nord? Jag minns om det var ett år eller ett ja. och ett halvt år. Det var ju inte lång tid. Va? Sen var ju Palme var ju kommunikationsminister på den tiden. Och det var en kille som frågade honom... Hur herrans, varför, ni ner, varför var ni var motståndare till Radio Nord? För? Varför mm. försökte ni hela tiden... Jag på att försöka stänga av dem på olika sätt mm. va? genom eh, de, olika korporationer här ute i Europa. Du vet, de här stadsöverbyggande myndigheterna eh, i kontakt med varandra för att riva ner radio- eller sänka mm. fartyget. Men mm. det såldes ju sedan. Det, mm. Bokstavligen blev det inte sänkta. Men då svarade Palme: Ni var för bra. Aha. Ni var mm. för bra. Så sa Palme wow. alltså Oj. på den tiden. Mm. Och det var förjävligt va? Och jag gick förbi en gång. Det, flera år det är efter. lite som med oss då, att vi var för bra här på ja. Radio då. En lång historia kort då. Då ja. gick jag förbi Kammarkagatan, ja. gick på Kammarkagatan flera år senare. Ja. Och då tittade jag in där Radio Nord hade sitt kontor. Och då sitter jag korsakt där inne. Nej. Och då tänkte jag faktiskt gå in och tacka honom. Jag kommer inte för med det Nej. riktigt att göra det va. Men för att Radio Nord betydde oerhört mycket för oss. Både yngre och äldre. Mm. Och de hade fantastisk fantastisk musik utbud. Det var, det var jas slagers, eh, operett. För alla åldersklasser var mm, nöjda. Mm. Va? Och nu när ni ska sänka, när det här ska stängas av. Min tanke var först och främst att jag, det, det sägs att det går för, med förlust. Va? Men ni har ju andra radiostationer som heter Lugna favoriter. Mm, mm. Det var det ett som heter Morgonsol med. Uh, nej, Riks-FM heter det. Ja, ja det var någonting med solar. Det var förut. För, ja. Ja. Men Jag menar, ni har ju sponsorer med, vi kallar dem ju det för, som ger intäkter, mm. va, reklam. Mm. Kan, inte, kan inte företaget försöka ha någon balansräkning på något vis att det här får fortskrida? För det finns många företag som går med förlust, men sen går med vinst. Ja, exakt naturligtvis... att man går ner först och sen går man upp och vi var ju var ju på väg uppåt ja, men, så att säga. man förlorar på kullingen mm. att tar man igen på karusellen. Ja, du har hört den där ja. gamla korgljära kuppletten. Jag jag är rädd jag är rädd för att att MTG kan förlora lyssnare på de andra kanalerna ja, när man gör så här. Förstår vi... du? Att det kan smitta, alltså ja, det, kan det kan hända en massa saker som man inte har tänkt sig. Det, det, Men... det finns en risk alltså. Ja. Jag var lite orolig från mm. början. när Ikea kunde väl ha fortsatt med sitt och förbättra sitt mm. Der, mm. inslag den där den där gingen med Pandorans askvall. Ja, det borde mm. inte gott, vet du. För öppnar man asken då får man alla <laughs> förbannade olyckor över sig. Va? Ja. Och grejen är den att Lidl har gått här i Sverige. De gick med vinst första gången på tio år här i fjol mm, om jag minns mm, rätt. Va? Mm. Varför kan man inte vara lite uthållig? Det kan, fartyget kan vändas. Mm. Det kan gå med vinst. Ja, vi alla har ju varit beredda på det. Ja. Alltså, eh, alla här så att det kommer ju som en chock för oss alla tycker Och det generera på det viset mm. med att kanske andra, får, om, om, om, om, om eh, Radio 1 får fortsätta mm. och då kommer det här ge mycket publicitet och då kan det göra så att tillströmningen till lyssnare ökar och mm. även eh, de som vill satsa pengar på reklam. Det, det kan bli en jag sån... Tack. absolut så ja. att ett, ett, ett, ett, ett slut behöver inte vara ett slut. Det kan bli en början också. Man, man vet aldrig, men det låter inte men, så just nu. De ju kastar ju i sjön för att, utan uppgivenhet. Mm. Jag vet ju inte, jag har ju inte, kan ju inte era siffror- men hur stor var förlusten räknar de med då i fjol? Det, jag kommer inte riktigt ihåg Nej, det. det kan vända sig. För ja. att, man kan ju förbättra... Mm. Men vi har ju stadigt siffrorna. gått framåt från- 30-40 000 lyssnare för två år sedan- till närmare 60-70-80-90 000. Och det tycker så... jag vi har ju ökat det. Det, det, det är ingen Alla som har fattat det här beslutet så det nej. kan du säga till dina chefer de kan ge en chans till på ett år för ni se att det kan vända siffrorna mm. det, det kan bli bättre siffror va? Ja. och det är inte omöjligt för att det finns ett behov av en talradio, pratradio i Sverige, det som Juholt var ju gäst hos er va? Ja. och han sa det det bästa med Radio 1 är att det är bra för demokratin, att alla människor mm. kan komma och göra sig hörda va ja. och sen då med en annan klagar på att det är lite svordomar men det ska ju vara osa lite svavel ibland ja, ja. för att det är ju väldigt det är som livet är kan man det säga några ja. bra frågor va? man ja. kan diskutera och vända på det och jag tycker det är intressant att höra jag har hört många här som inte jag alls sympatiserar med deras åsikter mm. men jag tycker de ska få framföra dem för det är intressant att höra deras argument ja. det det, jag va? tror att det, det, det blir nog ett ähm, vakuum, ett stort tumrum, jag tror att många har eh, lyssnat och lärt sig väldigt mycket och som du säger man bredda sin inställning man bredda sin kompetens och så vidare eller fördjupar mm. ja. den. Det här är folkes egen radio det är ett folkuniversitet ja. tycker jag va? och jag tycker det är så roligt att alla pensionärer, yngre människor får ringa in ja. till, till, till, Eva ja. till, till, till Eva och till, ja. Sissi. till Cissi mm. och, och Robban va? och även sportkillen ja. eh, Johan, och, Johan och, ja. och, och alla andra som är med, hundkillen här med Är bra, va? Ja, Fredrik. Jag tycker det är väldigt bra radio. Och radion är så fint medium för att Jag kan syssla med matlagning, och städning. Jag kan... Ja, just det. Och man kan göra andra saker under ja. tiden, va? Man är inte bunden som te te televisionen, va? Nej, just det. Nej. Och därför tycker jag är så sorgligt. För jag erymrar mig på morgonen mer. Jag tänkte på Radio Nord som jag saknade så oerhört mycket. Och nu ska ni försvinna, va? Ja. Och det, det är inget roligt alltså. Nej, jag tror att det är många och, som nej. delar den känslan just nu. Ja, faktiskt. jag får hoppas mm. verkligen. Att, att. Tänk om de kunde fortsätta ett år till. Jag, jag tror det kan bli bättre siffror, vet du. För att, jag, jag tror att, An, som du sa nu mm. att antalet lyssnare är ju ökat. Ja, under det brönnen, det. Va? Ja, och det är ju det också smör på brödet för de här sponsorerna att <gör> eh, satsa på Radio Nord och få ut ginglar eh, på reklam va? Mm. som bär upp det här. Mm. Men du, en annan slut... En, ja, en liten snabbis. En, vi snabbis, måste ha nyheter här. nu, Lennart. Ja. Att ni sammansluter det som är anställda på, rad, på, på Radio 1. Och att ni går in på Radio, eh, mega, eh, 88, radio 88 där mm. och sänder... För det kan man bilda en föreningsradio. Då kunde ni sända två, tre, fyra gånger i veckan där. Ja, så säger du det. Man kan ja. göra föreningsradio ja, det, på 88 det Där är det exempelvis religiösa föreningar, <laughs> politiska Jaha. föreningar... Olika ja, det var ett föreningar. roligt uppslag. Föreningsradio. Ja. kunna sända... Eh, Ni som är anställda bilda ett ett och sen skulle ni kunna bilda en förening- och sen skulle man kunna bli medlem där. Man skulle kunna ha som en historisk diskussionsförening- eller vad sjutton det var 17 U, vad roligt. Det var, det var en rolig, det ska jag kolla upp, Vad Sällskapat för framtiden. <laughs> roligt. Jag vad roligt. Progressiva sällskaper. Ja, progressiva sällskaper, vi ja, blir ja, och, en förening och på Radio och, och ni kan <laughs> göra nattställningar, det kostar bara 500 spänn. Oh, vad <laughs> roligt. Sen är det tillåtet, vad jag förstår idag- det kanske någon lyssnare ja. kan kolla- att man även kan- Ha sponsorer till programmet. Ja. Det vore en utveg alltså. Ja, det var jättebra jag ska berätta. Det i pausen. Tusen tack, Lena ja, för denna idé. Hej då. Hej. Ja, det var jättebra idé. Tack så hemskt mycket, Lennart. Hörrni, eh, jag har dragit över tiden. Det är dags för en nyhetsuppdatering. Eh, det är fritt ända fram till klockan tolv och ringa eftersom det är direkt sändning, och numret är 0200 11 12 13. Eva Russ. Välkommen tillbaka. Ja, det är mycket känslor. Det brukar ju annars alltid vara mitt direktsändarprogram, men idag är det extra mycket känslor eftersom vi ska läggas ner till årsskiftet. Det är många som engagerar sig i detta, så det är friåkning. Det är också en relation som försvinner kan man säga när vi försvinner. Mats, se om du är kvar här. Är du kvar Mats? Ja, jag är kvar. Tack skarpt, tack för att du väntade. det. Ja, mm. Jo, jag lyssnar på radio 1 här mm. och det är ju fruktansvärt mycket repriser. Mm. Och jag vet inte om ni har någon koll på. Jag menar jag, det är ju Asper jag tycker det är roligt att lyssna på. Mm. Och jag vet ju dina program, jag vet, jag är mentalskötare mm. för fem år. Och jag vet att det hjälper mycket människor. Men finansieras inte den här. Utav reklampengar. Jo, jo, jo, som jag uppfattar det mm. Ja, och, och jag tycker det är avigt liksom att ha, och, och dina program är flera timmar och sen kommer det flera timmar repris. Och, så jag vet inte, 6 sju timmar per dygn som, som du har ditt program där sjuka människor ringer in. Jag menar, hur, vad riktar man för reklam till dem? Som, mm. som ligger hemma och lever på bidrag och Och blir misshandlad av sina karar. Och barnen har alla bokstäver. Mm, mm, mm. Är det kan det inte vara sånt som... Det blir, det blir för mycket elände och, och jag vet inte... Jag blir inte snugen på att köpa en, en ny Audi om, när man hör sånt här. Och, mm. och jag tror inte att det som ringer in... Heller har någon möjlighet att köpa en ny Audi. Mm. Är, det, är det inte fel typ av program för att man ska kunna hova in en massa reklampengar. Jo, jag så... kan ju inte svara på det. Jag vet inte riktigt. Jag har inte hunnit um, tänka så långt än eftersom det här beskedet kom ganska plötsligt. om man säger ja, så. Jag Har jag Men... reklampengar mm. i min firma som jag behöver sätta in, då går jag ju in noga och ja, ja. var någonstans befinner sig i folket. Ja, ja, det är en intressant tanke. Sitter de lyssnar på sjuka människor eller mm. lyssnar de på bra pigmusik eller ja. roliga eh, eh, haha program ja, Jag tror att det blev ett fel där. Och, och, som sagt, Robert Arsberg han har ibland kom, snart kommer Robert Arsberg in i studion. Nej, nej, det ska vara pris idag. Okej, du menar det. Så att repriserna är, det, det är någonting som... Det kändes du... hackat alltså. Okej, ja. Ja. Och att man tar repriser godtyckligt liksom. Nej, äh, idag åker jag ut till komben eller något så vi kör en repris. Det, mm. blir, det blir oseriöst alltså. Fast jag vet, har nog aldi, alltid varit här när, och han har alltid haft en ersättare i livesändningarna när han har varit borta. ja. Det kan hända. Ja, men, men, men vi tre, Sissi vi, och jag och Robban har ju ibland varit tvungna att vara ledare någon dag eller någonting annat. Det, det händer ju ja. saker i våra liv också som vi är tvungna. Och då kommer det inte så oftast när det är pris då. Ja, just det. Okay. Okay. Eller för att plocka in andra människor. Ja. folk. Ja, det har man också. gjort. Man har väl tagit in Fredrik Sten som eh, ersättar ja, för är, mig. Som är bedrövlig. Ja, men han har inte, det är inte samma inriktning i livet. Han har inte samma utbildning alls. Men han är bra Nä. tycker jag kring djur. Nä. Ja, men han ska sitta och svära och låta tufft. Mm. Och bara kanalen har ja, en ja. Det, det, det går nog att strama upp. Ja. Men nu är det kanske för sent. Och... Ja, det verkar så. Ja, det är tråkigt. Tack så jättemycket, ja. Mats, för dina synpunkter. Tack ska du ha. Hej då. Tack, hej. Hej, hej, hej. Ja, nu ska vi se här. Nu ska jag prata med eh, Urban, tror jag. Hallå, Urban. Hej. Hej, välkommen. Hej. Nu kan jag prata. Ja. Råkar jag ha utländska kunder? Tack. Jag förstår. Mm. Jo. Eh, till eh, Fylkingland så gav jag två ord. Mm. Illuminate och Anunnaki. Mm. Eh, det man kan säga det är grunden till att ni läggs ner. För det där är eh, maktkoncentrationer som eh, vill hålla sig gömt. Mm. Eh, Anunnaki är en helt annat. Vi ska inte gå in på djupet med det för att det tar timmar. Men vad betyder det? Kan du berätta det? Kort. Så är det, har det att göra med. Sånt där som folk inte tror på. Det är UFO och sånt där. Jaha, okej, okay, ja. Så vi ska inte gå in på det där. Nej, men vad din, din tanke kring den kommande nedläggningen på radiet är, då, vad då alltså? Jo, det är så här. Den illuminate, det är ju de här som är äh, äh, som, äh, extremt smarta människor som, som styr äh, i princip alla regeringar. Ja. Och de vill alltså ta ner... Jordens befolkning till 500 000 människor. Ja. Eller individer. Eh, och alla olyckor som har varit, om man tittar på Youtube, tittar bara på 9-11, mm. så, så kan du se lite konstiga grejer som kommer, som är i bakgrunden, om man ja. tittar noga på filmerna. Ja. Eh, så kan man se vissa grejer i filmen som inte borde vara där. Som till exempel... Ja, det, det kan vara eh, sånt som de kallar för från och sånt där. och Ja, sådana här saker. Mm. Kortom det. Eh, eh, alltså att folk manipulerar, manipulerar sanningen, är det så du menar? Ja, inte bara det. De manipulerar, de gör, eh, eh, vi pratar om katastrofer och sånt här, va? Mm. jordbävningar och såna här saker. De vill alltså eliminera jordens befolkning, minska det. Det är en grej, men den där illuminate, mm. de eh, styr upp eh, hela alltihop och de vill inte att folk ska få för, veta och förstå så mycket. Alltså du är ute efter lite konspirationsteorier, att det finns ett segment i samhället eller att det finns ledare eller grupper som skapar naturkatastrofer och andra katastrofer för att man vill ta makten över människor och utplåna vissa, eller? vissa. Delvis. Det är det du menar, okay. Jag det, fattar det djup, inte riktigt det djup, vad du menade, men okay. det, här, det här är djupt. Ja, det är väldigt djupt. Det är ett ja, stort, men, ett stort ämne kan jag säga. Ja, jo visst va, men det är det, det mm. därför jag inte vill, i, i, vill gå så djupt in på jag förstår. allt förstår. Mm. Men, men, men ja. ett, namn, ett namn bara på en som de har bevisat är med i den här Ja. Det är George W. Bush, den äldre. Jasså som är ja. över 90, eller snart 90 år, som var president först, så att säga. Ja, precis. Ja. Det är mm -hmm. eh, eh, kort, kor, kor, alltså. Men det är extremt smarta människor. Ja. ja. Det, som, var, jätte, det som, var spännande att höra. Jag faktiskt aldrig talas. Eller jag tror jag har hört det, men jag vet inte var de här orden du kommer ifrån. Men du ska tack för det, Urban. Det kan jag tåla att tänka på. Tack ska du ha. Vi måste nämligen ta en en liten paus. YouTube. Ja. Vi ses på YouTube, då ska jag kolla det. Tack, snälla. Ja, hej då. Okay. Hej, hej, hej. Hörner det är många som väntar. Jag ska prata med alla er. Jag lovar verkligen det idag, för det är någonting som jag tror ni där ute gillar att vi får prata med varandra. Men nu måste jag ta en pytteliten pytte, pytte liten paus. Vi hörs alldeles strax igen. Numret in till mig, eftersom det är direktsändning i mitt program Eva varus Och friåkning är 02011 Radio 1 Eva Rös. Varmt välkommen tillbaka Ja det är väldigt känslosamt idag Och det är svårt Att du och jag som lyssnar på varandra Och alla ni andra som lyssnar på mig Eller på de andra programledarna ska skiljas åt Till jul här Det är nedläggning av Radio 1 Och vi har väl du och jag Blivit som vänner till varandra Vi, vi tror nästan att vi känner varandra också Och jag tror att många av våra program eller alla program rättare sagt har lett till en relation och våra hjärnor så är vi människor funtade faktiskt protesterar mot separationen, våra hjärnor gillar inte att separera, vi vill stå i samband med något och jag tror att där har Radioet fyllt en väldigt viktig funktion, jag ska strax ta in, det är fullt på alla linjer och det börjar bli fullt i min mailbox kan jag säga jag ska läsa upp lite korta mejl snabbt ett från Anette står så här. det är med stor sorg i hjärta över att ni ska lägga ner. Du har haft många intressanta ämnen som tröstat mig och hjälpt mig. Er kanal har varit mitt enda sällskap under dagarna. Jag kommer sakna er väldigt, väldigt mycket- och sen skriver Annette jag hoppas även på att snart få din bok varför hatar man en kvinna som älskar honom som jag skulle fått i februari hoppas att få höra dig i en annan kanal i fortsättningen, till dess kommer jag att lyssna på dig varenda sekund, du behövs stor kram Annette stor kram tillbaka, och Annette, mejla mig bums din hemadress så ska jag langa vägen bok, det ber jag verkligen ursäkt för om jag lovar detta i februari nu skäms jag Lars från Göteborg har skriver så här eh, läs gärna upp detta så fler gilla denna sida. Det finns en nyskapad sida på Facebook som heter Räddaradio 1 som ni kan gå in och gilla och hjälpa till att förhindra att denna fantastiska kanal läggs ner med vänning hälsning. Lars, PS, ni kan väl börja sända ifrån webben bara. Eh, tack för det Lars, jag vet faktiskt inte utan det jag är inte så teknisk tekniskt kunnig eh, ser det någon som skriver så här, Kjell skriver så här, Apropos insamling, kanske skulle prova crowdfunding, Kika till exempel på fundedbaime.se. Jag skulle säkert bidra med någon tusenlapp, skriver Käll- det var gulligt av dig fundedbyme står det så jag inte uttalar fel och får kritik för det och sen skriver Stina så här Radio måste få överleva, det finns faktorer på olika nivåer, makro och mikro som spelar stor roll, samhällsnivå och det individuella på det individuella nivån har Radio en betydelse på olika sätt, beroende på ämnet och på programledaren, Radio 1 är kunskap och underhållning språket är underbart för helvete programledarna unika och kompetenta alla på sitt sätt just vad gäller dig säger Stina så har psykisk hälsa fått en helt annan dimension, tack Eva då konceptet är att man kan lyssna på Radio dygnet runt kan det vara en överlevnadsfaktor för någon, därmed också en stor förlust om kanalen läggs ner ni är för bra för att begravas som ingenting, ni gör skillnad, ja jag får tårar ögonen faktiskt när jag hör dig säga detta. Nu ska vi se här, eh, Jusmi tror jag har väntat väldigt länge. Hallå Jusmi. Hallå, är du där? Ja. Hej jag, Jusmi, jag glömde <laughs> att dra upp reglagen. Jag blir alldeles till med här av alla, all empati som jag får rakt in i studion. Vad ville du fråga mig? Åh oh, wow, jag är jätteledsen med den där ni ska lägga ner. Jag undrar Vem, är, det, är det en person eller är det flera personer som ska lägga ner den? Det, Nej, är det, det är ledningsgruppen, alltså det är de höga hönsen på MTG, eh, ra, eller som håller i hela koncernen som har tillsammans med ledningsgruppen här på MTG-radio, eller bestämt ja. Aha, Ja, men vad heter? Och ni har vonnitt och två. Ja, vi, vi är bästa radiostationen två rad. bland säkert 200 runt om i Sverige. Inräknat även P1 och P3 och P4. Vad sa du? Varför är det så? Ni är bästa. Varför ska de göra där? Ja, det är konstigt. Det, det, jag har faktiskt aldrig hört att man lägger ner en, ett, ett så pass vinnande lag, om man säger så. Det är väldigt konstigt och unikt, skulle jag säga, faktiskt. Ja, för till exempel, jag brukar aldrig lyssna på radio, men sen den här kom. Jag lyssnar bara på det. Jag kollar inte ens på tv längre. Nej. Jag lyssnar bara på den på repressen och Och jag undrar, är det någonting som vi kan göra, vi som lyssnar, kan vi... Kan vi ringa någon? Kan vi skicka in. Ja, det finns ju någon som har skapat nu en Facebook-sida som heter Rädda Radio 1. Man kan gå in och gilla och börja dra igång. Och jag menar, sociala medier jobbar ju väldigt snabbt idag, så vi kan väl se om det skulle kunna gynna oss på något sätt. Jag vet inte, men det är ett sätt. Sen är det en del som har kommit med förslag på att vi skulle bilda ett konto, men det kan inte jag liksom ta ansvar för och skänka pengar så att vi överleder. Men det, ja, du kan ju lyssna på det reprisen just, men så kan du höra klockan 20 kväll kan man höra reprisen, och då kan du ju Få idéer där också såna sådana fall. Men tack för ditt, din stöttning och din medkänsla. Jag tror att vi delar känslor, du och jag lyssnar väldigt mycket idag faktiskt. Wow, vad hemskt det här. Det är tråkigt, det är väldigt tråkigt. Jag kan allt jag kan göra. Tack så hemskt. Du kan ju gå in och som en lyssnare. Jag tror att det är det lyssnare som har ordnat den här sidan. Rädda Radio ett på Facebook. Man får googla på den. Men vi, vi, vi, vi, vi, vi, vi kastar ju inte in handduken förrän till jul i alla fall. Så jag kommer vara här varenda dag om jag inte är sjuk. Dijo, mm. o, o plus, no hay oh. que dejar de en radioemisoras un son vi bon, liga y yo canse ya va a vías, lo tan Det är en unik radio och jag har jag jobbat två och ett halvt år här. Jag får ändå säga att jag kommer att bära med mig det resten av livet. Att det har varit jättekul att vara med, i, med på en sån här radiostation som har växt och växt och växt och blivit otroligt populär. Och dessutom vunnit stora prestigefyllda priser och som har betytt väldigt mycket rent känslomässigt för väldigt, väldigt många människor där ute i landet. Det är kul och det är jättesorgligt för oss programledare också kan jag säga. Men det blir inte, blir inte lättare för att kanske någonting händer däremot och, och, ja, och ni man, vet bli... oh, man, man vet aldrig Det är två månader kvar tills vi läggs ner ja, så det kan det hända vi mycket Vi får hoppas så, det har du rätt i Tack så hemskt mycket Justmi ja. okay. Kram på dig, hej då så länge hej, hej, hej. Hej. Ja, det är sorgligt detta Jag ska höra om Josef kanske är kvar Är du kvar allo, Josef? Allo. Hej hej. He hej på dig ja, det, det är jättesorgligt att, uh, att uh, det läggs ner den här kanalen så att... mm. Du, du vet Eva, det är jättepopulärt utomlands de här kanalerna, så att folk rinnar och uh, delar med sig sina glädje och sina sorg och sina idéer. Mm. Att, att, sina, det, det, det jag... Det, jag satt när jag hörde äh, beskedet igår och tänkte lite grann, men, mm. då slog mig att det kan inte vara lite politisk. Mm. De, det är ju en del som tror det men jag har inte hunnit tänka ja, så långt man ska, och, och men... politikerna så att, oh. det blir vi som som vanliga vanlig människa man känner sig som ett litet barn, man har ingen någonstans att vänder till mm. Mm. så ser det mm. jag har varit konstigt att en bra kanal som går sen går bra och vunnit två gånger, får i rad ja. sen precis ska läggas ner då men man förstår inte riktigt att pengar inte räcker till. Jag vet inte faktiskt. Mm jag ska vara ärlig. Nej, alltså jag har ju jobbat med sista anställning. Jag är ju konsult här så jag är inte anställd. Men min sista anställning jag hade, då pratade man i landstinget. Jag var chef för en barnpsykiatrisk mottagning. Då pratade mm. man ju då om påsen pengar. Och då fick jag som divisionschef kan man säga, enhetschef, mm. en budget. Va? Och då skulle den räcka då till 19, eller vi var 18 medarbetare. Vi var 19 mm. personal där. Och det skulle räcka till vidareutbildning, det skulle räcka till kaffe. Mm. Alltså det, ju, det är så det funkar även i familj, mm. eller hur? Ja, att man har en påsepengar som man ska fördela ja. på, på lönen, va? Mm. Och det är ju samma sak här, men här har man då, utifrån olika skäl som jag inte kan redogöra för som jag inte riktigt begriper själv, man ska vara riktigt mm. ärlig, ja, det, det. bestämt sig för att man då inte ska satsa på Radio 1, utan påsen ska väl gå till andra enheter här inom radion som just nu går bättre, men vi, vi har ju startat upp ja, ja. för två och ett halvt år sedan och gått bättre och bättre, ja, och bättre va? Oh. Om, man, om, om, man, om man, man leker med tankarna och säger så här: okej, okay, Det har varit i tredje världen där dikta, diktaturerna, oh. de här länderna, alltså, de har en sån radio. De gör allt att, att folk ska inte veta att ta reda på mm. någonting. Mm. Men jag menar i Sverige så att äh, det är fritt att säga sin mening och sånt där. Oh. Och sen kommer att den kommer och i Hej, vi ska lägga ner det. Jag smälter inte den på något sätt. Nej, det pengar, faktiskt. Det är någonting annat som trycker på. Att eh, folk ska vara dumma och inte veta om någonting. Alltså man kan inte vända... Ska man vända till ä, P1 i fan? Och man kommer aldrig fram en halv timme. Så att, mm. att, ja, det den är den enda jag vill säga. Jag kommer att sakna jätte jättemycket faktiskt. Ja, tack vad du är gullig Josef. Nej, jag, jag kommer att sakna dig och alla andra lyssnar också. Men som ja. sagt, vi har två månader kvar på oss att relatera till varandra. Det får att vi gör göra det bästa av. Att, ska ska att vi att hitta någon lösning, att ni fortsätter vidare. Ja, ni kan ju gå in och gilla den här Facebook-sidan som någon läsare har dragit igång. Rädda Radio finns tydligen på Facebook. Jag har inte sett den själv än, men jag har hört talas okay, om det. Okay. Det kan ju vara ett sätt, kanske. Ah, jag vet inte. Vi får och hitta någon lösning på något Ja, vi hoppas det. Tack snälla Josef ja, för, din, för din medkänsla. Tack. Hej då. Ja, det är fritt. Jag hinner nog ett samtal till Maria. Ska vi se om du är kvar. Hallå Maria, ja, är du kvar? Jajamän, det He hej, välkommen. Hej. Jo, nej, jag tänkte först bara säga att jag tycker det är jättetråkigt såklart att ni läggs ner. Jag har mm. uppskattat alla era program. Mm. Och sportvärden och Aschberg och alltihopa. Mm. Eh, men så tänkte jag bara kommentera den här herren som ringde in och pratade om reklam och sponsring. Och, mm. och så sa han att ditt program är ju bara, ja det är deppigt och det är sjuka personer som ringer jo, in. Och mm. eh, jag skulle absolut ha råd att köpa en Audi, vad det nu var han sa. Jag är intresserad av relationer och psykologi och tycker att ditt program är jätteintressant. Mm. Jag håller inte med honom om att det är deppigt och att han inte kan förstå sponsorerna och sådär. Jag tycker verkligen inte att det, är, att det är sanningen. Eller jag är inte varken fack eller äh, fattig. Eh, så att, eh, där hade han lite konstig syn på det okej, okay. ja ja. Så det var bara det bra, då vet vi det, tack för din omtanke och tack för din åsikt Maria fortsätt ja, gärna att lyssna på tack. oss till The Bitter End det är två månader kvar <laughs> okay. hej så länge Hej. Tack Hörrni, ni. Eh, det här är att skiljas åt det känns ju ibland som att det är en smula och det är svårt när vi, du och jag blir ett kompisar via eten, men som sagt, jag kommer vara här ända fram till dagen för julafton, när, när vi nu slutar sända här på radiet, och det är väl det som vi pratar om idag, men det, du kan också ringa in sista halvtimmar här till mitt program, Evarus om andra saker, eftersom det är friåkning och jag själv är psykolog och psykoterapeut så att, har äh, du någonting annat som du vill prata med mig om när det är friåkning, så kan du ringa nu. Och numret till mig här i studio är som vanligt då 0200 11 12 13. Radio. Radio 1. Eva Russ. Välkommen tillbaka. Ja det är mycket känslor idag. Vi ska skiljas åt och jag så småningom eftersom Radio ska läggas ner trots att vi anses vara den bästa radiostationen i två år i hela Sverige. Eh, Katarina uttrycker sina separationskänslor och ångest så här i ett mejl. Hej Eva, det är stor sorg att höra att ni ska försvinna ur våra liv. Du har hjälpt så många inklusive mig själv. I mitt ångestfyllda liv har du varje dag lättat upp och jag har fått ovärdeliga råd. Jag tror inte folk förstår vad du betyder för oss med psykisk ohälsa. Vi får råd att orka kämpa lite till en dag i taget. Vi som inte har råd att gå till KBT-psykologer eller som jag gått till och ifrån i 13 år utan medicinkontroller men då och då fått prata med kuratorer som inte givit något skriver Katarina så här, jag gråter och är livrädd nu vad gör vi nu då? lite själviskt tänkt, men du har givit oss så mycket du är en ängel för oss, tack Tack Katarina det värmer jag får gråt i min strupe och i mina ögon. Um, vad jag tycker vi kan göra, eftersom jag kommer vara här två månader till varje dag, det är att passa på nu ni som har frågor och, och, och vill ha råd i psy psykiatrisk eller KBT-rådgivning. Jag ska göra allt vi kan så att ni kan fylla på era frågeförråd eller era råd ni behöver ha för att ni ska kunna funka bättre i vardagen. Jag, ska jag gör ju det alltid, så att säga, men jag ska göra det ännu bättre, eller ännu mer nu i alla fall, tänker jag. Eh, det är många som ringer här. Jag tror att Matti har väntat väldigt länge. Jag tror att jag tar dig Matti, om du har orkat vara kvar. Hallå Matti. Ja, ja, hej, du. hej Matti, du har orkat vänta. Mm. Absolut. Mm. Mm. Det är fina, de är sällan. Ni är sega, äh, ja. <laughs> ja. Nu, eh, jag nämnde det här faktiskt i Kinemark igår, ja. i eh, sportprogrammet, men det tror jag upprepas. Ja, eh, ni håller på att uh, abortera uh, friskt foster här nu ja, ja det Även kan ni... man säga nästan aborterat Nä. friskt foster ja ja det är ett foster som Radio 1 är det mm. är det kanske fullgångligt ännu mm. att vi ska inte gå och bekrava det ännu och säg inte att ni ska lägga ner det är bara ett hot om nedläggning. Mm. för att det går nog att hitta en lösning men fast de har fattat tyvärr, beslutet det är, beslutet är fattat, fattat och underskrivet det, men, men visst det, kan en ja, ja, ja, punkt bli ett det, ja. kommatecken i bästa för Men jag tror inte det men... nej men det, det lever fortfarande mm. så det, länge som vi lever finns det hopp menar du eller? Mm. ja absolut mm. men tyvärr okay, är äh, De okej. Även alla människor som det är väl menat att man ska på frivillig basis samla ihop pengar mm. det finns ingen varaktighet i det tyvärr, mm. tyvärr. Uh, var och en skulle kanske gå att uh, betala en eller två gånger men det går inte att bygga någon verksamhet på det. Nej. Men uh, jag har skickat faktiskt till uh, hjärt, privat mobil jag har hans nummer och jag har, jag har lovat att jag inte, inte ska missbruka det, mm. är det liksom Krig och kriker så lägger alltid till Ja, vad ska du göra då, då fått... tänkte du? Nej nej, nej det, jag vill inte gå ut med det nej, äh, okay. här. Mm. Men han har fått ett SMS. Det finns en det finns säkert flera olika lösningar, men ingen jävla program stod än. Okej, okay, så då. du hoppar. Du, du har någon liten hemlighet där tänker du som skulle kunna leda något. Ja, jag nämnde det jag nämnde det faktiskt uh, hastigast i Mose. Ja. Uh, hans program men Den lösningen är absolut uh, fullt genomförbar och uh, det, uh, det fina i det här kråksången skulle vara det att då är det staten som kommer att rycka in som finansiär. Okej, okay, okej okay, ja. Och, det ska bli spännande då, att höra. Jag får väl höra det på sikt skulle jag tro då. Ja, uh, för att då ska de få uh, smaka sin egen medicin. Okej, okay, spännande. Ni, ni, är, ni är, vad heter det, allmänt Sen kan du tänka ut själv resten för att uh, skolor är ju fria. Mm -hmm. okay. Först först först i Sverige en skola på radio. Ja, mm. ah, nu hänger jag med. Ja. Det, det är också ett kreativt förslag. Jag har hört några som har ringt in till mitt program idag, Eva Russ, om att vi skulle gå in och bilda en fören en progressiva radiostation, ja, men, en radio 1 på megahertz 88. Bara, men alltså varje lyssnare skulle registrera sig som en elev. En elev hos oss alltså, ja ja. ja och då får man skolpeng för att det, det. Ja, vi ska kunna få skolpeng. Oh, Gud, vilken bra idé. Fantastiskt. Ja, Eller hur? ja Matti, Okej, vad ja, men, nej, men, nej, alltså, det kan vara roligt. Nej men Seriöst. Att vi, vi blir seriös. en skola. Ja. Ja. Vi får skolpengar. Vi får skolpeng, får skolpeng ja. ja. Nej men alltså allt. All, det, det, det här blir ju bara roliga roliga i detta elände på något vis. Att vi, det är ju så ofta så att i nöden finner man både vänner och nya lösningar eller hur? Ja, men det går inte fan att planera någon likvaka här. Nej, du, nej, nej det ska vi inte göra. Vi ska nej. inte planera någon likvaka. Tack snälla Matte för detta förslag. Tusen tack. Hej så länge. Hej, hej, hej. hej, hej. Eh, nu ska vi höra här Anders, om du har väntat. Eh, hallå ja, Anders. Ja. Du har väntat, ja. ja. Hej. Jag måste skratta lite. Jag tycker det är helt underbart. Och i ena minuten pratar vi om att vi inte har pengar till skolorna. Och nästa gång ska vi ta pengarna som vi inte har till skolorna och ska vi finansiera en radio. Ja, det var ett förslag för en master jag som har, jag har, Ja, jag har det. Jag har det, det. Ja. Nej, men vad jag tycker så här lite. grann: det, det är tråkigt att dra det här. Det är en mm. situation som det rör och det, det kan jag hålla med om. Det är högt och det är lågt. Eh, li, lite så jag förstår faktiskt grejen om de inte får ihop några pengar på det här. Mm. Och där kan man undra varför... Ni, ni har ju dåligt med, med annonsörer. Det gör mm. man ju dels så mycket. Och ni lägger in egna jinglar för att fylla ut annonstiden. Och där skulle naturligtvis då komma in fler annonsörer. Mm. Någon som är inne på politisk... Vi är väl inne på att det skulle vara en form av konspiration. Eh, det tror jag var kanske knappast. Men däremot så är ett av de problemen ni har det är att ni bara ständer inne, i, i eten. Mm. Att det inte är Och digitalt, där... nej. Ja. Ja, och där kan man faktiskt tycka att politikerna skulle kunna ha varit lite snabbare att få ut den här digitala... Ja, det skjuts ju tydligen upp hela tiden. Den digitala revolutionen har ju pratats om. Men som sagt, det är ju väldigt många lyssnare som vi inte kan räkna med som lyssnar via webben runt om i Sverige. Ja. Så det är mycket, mycket mer lyssnare än de man mäter i Stockholm, helt klart. Ja, mm. så... Sen är det som trösten då. Om det här är en bra programidé, mm. så tror jag, jag tror inte alls på några insamlingar. Nej. Jag tror inte någon av er vill jobba gratis. Även om, ni, även om ni får fakturera, vill ni gärna både att någon administrerar fakturan och betalar ja, ja, så, så kommer jag, jag skulle kunna att... tänka mig att gå ner i lön. Alltså, det hade jag kunnat göra för att rädda. Förstår du? Alltså, det hade jag inte haft något problem med faktiskt. Nej. Men inte jobba helt gratis, jag måste kunna betala min hyra, liksom i fall. Ja, jag vet. Så är det ju för alla. Men är den här idén bra, så tror jag ju säkerligen att någon annan kommer ta upp idén. Sen om man förändrar konceptet lite grann, så kan ju det vara hänt om. Men mm. jag tror att den här idén kommer att leva vidare sen om mm. en kör här, eller om någon annan. Jag tror ju att Sveriges Radio kommer riktigt ta det här konceptet med. Nej, det tror jag inte heller. Men flera, flera radiokanaler, så blir det mer konkurrens och Då kan det bli så att det sänds över i Sverige. och Du okay. mm. får med ett tips. Okej, tusen tack. Tack ska du ha. Tack. Hej då. Hej. He hej. Uh, Arja ska jag prata med innan pausen. Hallå Arja. Ja, hej. Är du arg idag? Ja. Jag ska tala <laughs> om att alla pratar om sorg. Men jag hörde inte igår detta. Men jag är i chock. Mm. Och uh, jag säger bara så här att. De här åren som jag har lyssnat på er, det är inte mm. precis från allra första början, men då jag började. Mm. Så det här känns som en oas i allmän torka. Mm. Och jag är alldeles säker på, på det här att ni, ni i preventivt syfte, ni avlastar både psykvården och eh, polisväsendet. Ja. Det. Det, det, det var fint av dig oas i allmän torka och att vara jag, jag, jag, det väljer ju in mejl och jag har ju fått många mejl under mina två och ett halvt år här att många människor får hjälpa mig eftersom jag är, så ja, är så säga, utbildad klokt. inom psykiatrin och psykoterapi och det är ju jätteroligt tycker jag ja. det är fantastiskt om och sen, jag ska fortsätta gå i, i spår här Att man aborterar ett friskt foster. Mm. Då, och för att prata om vinnarskallar som vi har pratat, ni har pratat om ja. det i radio idag. Man aborterar alltså ett, ett friskt foster med vinnarskalle. Ja. Så att det, är, det är hemskt det här. För att jag, sen började jag tänka på det. Det pratades tidigare om. Lennart pratade om Radio Nord. Ja just det. Och det här någon. ja Det var om det här då. Om att... Um, um, att då fick det liksom, det fick så mycket negativt att någon skulle stängas och det skulle påsluta politikerna tyckte och då hade alltså då, då Olof Palme svarat att den är för bra mm. det är för att den är för bra, mm. jag tror att här kan också lura det i bakgrunden att den här radiokanalen är för bra mm. men för att man pratar om pengar, för det är klart att det, det är eh, Kinnevik och allt det här som som eh, som det här ingår då mm. så, så är det så att det är mycket att ta hand om och det som inte är lönande men då varför inte göra som de här andra eh, radiokanalerna som finns i samma korridor där hos er, varför inte göra det att det blir rikstäckande mm. mm. så att man får, alltså man når fler eh, grupper och mm. man kan få så mera eh, marknadsandelar och reklampengar ja Jo, jag är ju inte insatt riktigt i de här turerna. Jag har liksom. Jag varit konsult här i två och ett halvt år och min hjärna kan jag säga jag har varit inkopplad på vad ska jag prata om hela tiden. Jag går ju hem efteråt och vilar och sen går jag och en sväng med hunden och sen börjar jag förbereda nästa dag. Så det är ju heltidsjobb det här för mig. Jag har varenda minut nästan tänkt på vad ska jag ta upp imorgon i Radio 1 va? och kolla på nätet och läst på i böcker och så vidare. Och det har varit ganska utmattande faktiskt att köra fem dagar i veckan så att jag hade kunna tänka mig att kanske köra fyra dagar i veckan nästa år. sånt där. Det var vad jag hade tänkt, men jag hade inte föreställt mig att vi skulle läggas ner. Så det kom ju som en chock för mig också kan jag säga. Jag ska ta om mm. för dig ärligt, för jag är ju finska. Vi är ganska rätt rakt. Det som min yngsta son är färdig psykolog snart. Jaha, okej. I Berlin just nu. Han läste i Tyskland fem år. Ja, spännande. Ja. Och sen i alla fall så är det så här att när jag först hörde att du skulle ha ja. ja. ja. Där då, din, dina timmar din där. Mm. jag kan väl lyssna på jag lär nog inte lyssna på så mycket men jag ska tala om för dig att du är inte den gamla vanliga psykologen du är livslevande, det är inte bara som där som är någon utråkad och tittar ner utan du engagerar dig i dina lyssnare mm. du gör det och det är så här att det är så här att jag hoppas att det här löser sig för att det här Alltså, vi, vi, går och, vi kommer alltså till CD-story och det ska alltså anordnas. Demonstrationen. <laughs> ja vad spännande. Det vore ju fantastiskt. Jag kan inte arrangera sånt men, men det finns tydligen en Facebook-sida man kan gilla nu som några lyssnare har ordnat att man ska gilla Radio 1. Och det, var, bara det är ju fantastiskt gulligt tycker jag. Det och värmer. det här att, som sagt det är snart val. Jag är inte, inte en svensk, svensk medborgare. Nej. Finne, vet du byter inte sin själ. Nej. Finne, Nej just det. Länge. Och, men, men jag säger det att nu alla som kan kan påverka verkligen nu det är ju snart val och mm. jag har ju hört kulturministern i eran radio också ja hon har ju varit menar, här i Arsbets en hel ja. del mm. Så att jag önskar lycka till och det här, är, det här är alltså en livsnerv och den ska inte kapas av. Vad ah, du är gullig. Tack så hemskt mycket det. för det. Tack för det, Arja. Tusen mm. tack. Stor kram till dig. Ja, samma. Hej, hej, hej. hej, hej. Ja, det var fina ord det. Oas i allmän torka. Eh, och att man inte kan abortera ett friskt foster med vinnarskall. Det är bevingade ord. Det kommer bli bevingade ord. Jag skriver om det på min Facebook-sida. Men nu måste du ta en pytte, pytte, liten paus. Vi hörs alldeles strax igen. Eva mm, Det gör ont att skilja så att Man känner någonstans att man dör en smula. Men en, ett slut på Radio kan bli en början på någonting annat. Och, eh, vi ska inte däppa ihop fullständigt. Men uppenbarligen är det så idag när det är friåkning i mitt program att det är många som behöver prata av sig sina känslor och tankar kring det smått chockartade beslutet som vi fick här om dagen att vi ska läggas ner efter nyår. Sofie har väntat jättelänge. Jag hoppas att du Vill vara kvar. Hallå hey, Sofia. hej, hey, hey. välkommen, hej. Jag hade bara lite kort ord, ja. jag är med med Aria, vi måste demonstrera. Mm. Jag är faktiskt med, med samma känslor som Aria. Det är nyligen som jag upptäckte radio, jag vet inte, är det P1, vad är det för radio? Men jag tror den varje behov behöver värme och det är... Mm i era radio. Era oh, du Tackar. Ja, vi, vi är här uppe också, ska jag säga. Ja, jag skrev några ord, bara jag läser kort så jag går. Först till jag utomlands, det var till Sverige. Ja. Då var det svårt att skilja sina vänner. Ja. Ja, min desk, man kan ro utan oro men inte kan skilja sig. Tina vänner utan tåror. Så alla blommorna skänker jag till goda svenskarna. Hjärtliga kärlek ska vara med er till dig. Ljuset ska vara jämt din varelse, din hjärta, glädje i dina ögon. Din känsla till mänskligheten mm. ska vara i hjärtat min mm. också. Mm. Var fint. Tack, tack, tack. Hej. Tusen tack, så En fin diktning det där. Eh, nu ska jag prata med Stefan på se. Hallå, Stefan. Ja, hejsan. Hej. Hejsan, hejsan. Välkommen. Hej. Ja, tack. Um, ja, jag tänkte också, så, jag är mest arg över um, hela nedläggningen där. Uh, den uh, graven som snackade tidigare med Illuminati och stora konspirationsteorier. Ja. Kommer du ihåg att ja. han pratade också? Ja, det kommer ihåg. Ja, ja, ja. ja ja hou er niet meer zo heel met grote konstributieorie maar met één zaken had hij een recht in het handelt niet om economie is werkelijk een onschend um, het handelt om macht dat uh, niets van radio stacoon har bleef het onbequemer en niets kapot deelbare zo die er en er hebben ze hier dat Mm. Det. Ja, det, det är en tanke i alla fall. Jag vet faktiskt inte det är, men det är fint att du ser, belyser saker ja. från olika håll. Ja, ja men alltså, grejen är att eh, i, alltså, om man nu kollar till exempel på restaurangbranschen eller sånt, öppnar mm. man en restaurang, då räknar man redan från början att det går minst tre, minst tre år i back. Innan man får uh, den att funka, ja. Uh. Ja, ja, innan, innan den de ba, de, de, mm. bara går runt. Innan mm. den jag gör. Uh. Uh. Minst tre år. Och det är de flesta saker så. Uh. Och ni har en vinnande koncept. Ni har vunnit alla priser. Ja, uh, har gjort. Och, och ni ökar... Uh, um, uh, Varje och vecka faktiskt, ja. Så det är klart så det kan, den ekonomiska anledningen, den, den kan inte gälla för den är att, att ni så småningom kommer kommer gå äh, gå äh, runt och ähm, ja, sen äh, göra profit. Så, ähm, så, så det, det är bara att nej ni, ni, ni har blivit för obekväma. Mm. De Truja hield 100% voor näher när Listen, voor alle andere Radiosdachone. Du er het P-Core, äh, en liten, äh, Filmmusik, du, so wie dat. in Unique. Wikke, zit, zit, zit, zit, zit, zit, Ja. zit, zit, zit, zit, zit, zit, zit, zit, zit, zit, zit, zit, zit, zit, zit, zit, zit, zit, Um, och, och det, men det är helt vanligt det är normalt det. Är. Ja, alltså, ja. Ni, ni skulle det är inte interna sticka ut. Nej jag förstår. Ja. jag förstår Det är nytt det var ett nytt eller är ett nytt koncept. Det men det har ju är... gått väldigt bra det är det som är så konstigt ja. att ja. med och alla det... dessa priser vi har så ska vi försvinna det är väldigt konstigt tycker jag också faktiskt. Ja, och det är den där, det slags uh, argument med oh, men ni går inte runt som ekonomi" mm. uh, det är alltså, jag har varit egenföretagare företagare på i Så um, det stämmer inte. Det är, det är inte så det funkar. Har man en ny projekt, då räknar man, då räknar man mm. redan, har de räknat redan från början att ni kommer att gå bak i minst mm. tre år. Mm. Så so, um, det, det, det finns en annan anledning. Jag mm. är helt övertygad om att äh, de försöker stänga ner. Oh. Jag förväntar mig faktiskt att ni allihopa, äh, programledarna och hela teamet där, ni blir ju allihopa arbetslösa. Oh att ni äh, utnyttjar dem nästa två månader och äh, söker ja. på ett, ähm, nej, ett alternativ att ni kan fortsätta som team. Kanske, ja Kansch, äh, vet inte nu har man ju två månader på att brainstorma mm. äh, och kan man fortsätta det här konceptet med någon annan på något annat äh, på någon annan väg eller vad man mm. Men äh, som, som du märkte ju det är massvis med människor äh, som är jätte, jätte ledsna. Ja, som är väldigt ledsna och bestörta just nu ja, vi pratar kommer... om kanske hundratusen som är ledsna, ja, en ja. kollektiv sorg det är ganska unikt faktiskt ja, ja. Vi... hur kan, kan man aktivera så mycket som möjligt mm. hur kan man hitta alternativ för det måste man också se. nu är det er ansvar, ni har ansvar för hundratusen människor mm. ja. Ja. vi ska föra det vidare tack så jättemycket för din, ditt engagemang Ta tusen tack ja, tack själv. Ja, tack. Hej då. Hej, hej. Hörrige, det är jättemånga som ringer här. Cassie har faktiskt... Jag är ledsen, Martin. Jag hinner inte med dig idag. Cassie har väntat längst. Är du kvar, Cassie? Jag är Kattie, kvar, ja. Hej. Välkommen. Ja. Ja, tack så mycket. Kan jag framföra? Hinner jag snabbt? Ja, det hinner du. Vi har ja. ett par minuter på oss. Ja. Då ska jag, då ska jag, alltså, för det första, fantastiskt mycket tack. Ni är suveräna allihopa. Och jag tycker, jag lyssnade senast på Arsberg en timme med Herr Herman Lindqvist dag. Du är fullständigt fantastisk. Det jag, jag kan inte säga, ta tid till det. nu. Jag har ett förslag. Mm. Jag tänker så här. Beslut kan ju ändras. Och de, för att försöka se något positivt. att De visste kanske inte riktigt hur populära de här programmen är, de här på MPG som har beslutat detta. Mm. Länga styr från sponsorer och annonsörer är jätteviktiga. Mm. Och i er kanal där nu, det kan, skulle man kunna erbjuda Sveriges småföretagare ett billigare annonspris att säga, när man mm. gör reklam i er kanal. Ja. Man kan lägga om hela tablåupplägget. Och, och det kostar det inte så mycket att sponsra. Alltså vad jag har hört, 20 000 kronor, sånt där fint. Alltså, det handlar inte om miljoner av en egen företag att sponsra reklaminslag. Alltså. Nej. Ja men just det mm. och jag tänker så här men ni har mest de stora bolagen mm. mest om jag har förslått för jag lyssnar ju varenda dag Ja man hör ju reklamen exakt. som jag hörde en annan lyssna som man ville vara kvar och höra resten av samtalet Ja exakt och det mm. håller jag verkligen med om mm. men alltså jag tänker så här om ni vill arbeta vidare i den här Folkets kanalidén ja. så skulle det kunna vara ett sätt att på något sätt främja landets alla småföretagare mm. där jobben finns mm. för det är ju där de framtida jobben finns mm. att liksom erbjuda om något paket eller någonting som gör ja. att de kan gå in här så att man vet att här får vi, de här företagen finns och de små företagen mm. som erbjuder jobb till nya alltså till arbetslösa i Sverige ja. så det, men jag, jag, det, kom det, jag kommer ihåg när jag var nyetablerad för, ny företagare för 10-11 år sedan ungefär när jag såg upp min anställning inom BUP ja. så, så kommer jag ihåg att jag tog mina sista dyrt inhandlade kronor och satte in en svindyr annons i friskispressen, alltså friskis svettis där jag annonserade om att jag ville ha patienter och den där annonsen var skitdyr och gav tyvärr, ja, den gav mig lite lite rulle sen har det rullat på, jag har haft flera mottagningar och sådär va men, men det, det, det, det förslaget du säger tror jag skulle kunna vara jättespännande för de som, liksom jag har startat ett företag för länge sedan och att man sitter där med två tomma händer så att säga. Precis, och man måste men, få gångerulianse för det är lite svårt ja. att få innan man kommer över tröskeln liksom. Ja så mm. tänker jag och politikerna ja. vill ju liksom att hela Sverige ska blomma ja. de, dessa små av vilket ja. är helt... Men det är jättebra, det. Vi, är, vi, vi, vi, är vi, vi låter idéerna och kreativiteten flöda. Tack och, Cassie! Och då, då vill jag säga bara till ja. de här MTG-styrande. Beslut kan ju ändras eller modifieras. Ja. lämna om hela tablon, låt er vara kvar för ni är fantastiska. Dina program och ditt sätt att behandla människor jag har inte ord för hur fint det är. Så att jag menar, de borde de kan ju liksom modifiera, ändra sig, låta er vara kvar efter, efter mm, årsskiftet. Tack. Men reklam för och, paket, för småföretag, reklam, i paket för småföretag. Det ska Absolut. jag framföra nu när jag åker Så hem på vanliga ja. priser. alltså. <gasps> Toppen, Okej, jättebra idé. Tusen tack. Stor kram tack på dig. För hej. Tack fram. Tack. tack hej. hej. Jag är ledsen till er andra, Jonas, Olle och Martin. Jag hinner inte prata mer idag för även om vi ska läggas ned så har jag en tidtabell, en klocka här inne rakt framför näsan. Den är svart bakgrund med röda siffror. Där står det nu 11.59.01. Det innebär att jag måste avrunda mitt program. Vill du lyssna på mitt program, Eva Russ, i sin helhet så kan du rätta in frekvens 101,9 som är frekvens än så länge klockan 20. I Imorgon är jag tillbaka livslevande som nu klockan 10.00 igen och då hoppas jag givetvis på att du och jag hörs igen för vi ska kämpa tillsammans eh, i alla fall så länge som vi finns kvar här på radiet. 1. Puss och kram till alla allihopa, det värmer alla mejl och alla samtal jag får. Vi hörs imorgon igen. Hej! 101,9 Radio 1 Sveriges nya Pratradio